Dnes hm? jsme začali cvičit čtvrté božské přebývání hm? a vysvětlili jsme jeho úzké spojení s moudrostí. Hm? V podstatě celá buddhistická praxe, ať je to praxe cností, praxe koncentrace praxe vypasaný praxe samaty, praxe vypasaný praxe je jeden proces snažení se dosáhnout vyváženého pocitu. Vyvážený pocit je vyvážené vědomí. Hm? Nevyváženost našeho vědomí je stále nutné si připomínat, je právě nic jiného, než přímý úkaz na nevyváženost našeho vědomí. Tedy cíl jak praxe cnosti, tak praxe samaty, tak praxe vypaštany, není nic jiného, než právě tato vyvážená mysl je spočívá na vyvážených pocitech. Toto rovnoměrnost pocitu je tedy cíl hm? jogy, tak jak je pojata v buddhistickém pojetí. na tato vyváženost pocitů, vyváženost vědomí je právě nic jiného než moudrost. Moudrost je třeba porozumět, má dva aspekty. Aspekt takzvané diferenciované moudrosti a aspekt nediferenciované moudrosti. Oba druhy moudrosti nevedou k ničemu jinému, než právě této vyváženosti vědomí, vyváženosti pocitu. Poledne jsme o tom mluvili, že rozdíl mezi námi a Arahatem nebo Budhou je, že eh, Arahat a Budha prodlívá hm, bez přerušení v tomto pocitu vyváženosti, vědomí vyváženosti. rozdíl právě mezi Arhatem a Budhou je, že tento pocit vyváženosti v případě Budhy je možné aplikovat na všechny aspekty objektů bez výjimky, tedy vševědomost ve všech aspektech. Teď vše vědomost, ale ne vše vědomost ve všech aspektech je třeba si uvědomit. Vše vědomost ve všech aspektech vysvětlováno právě v severním buddhismu, zvláště v mahajanové tradici, obsahuje hm? plné pochopení hm? neduality všech jevů. Hm? včetně neduality mezi mirovánou a samsárou. Tedy eh, toto plné proniknutí neduality všech jevů je cesta budhovství. Hm? Ať se jedná o cestu šrávaka posluchačů žáků budhy nebo cestu bodisatu, jež usilují o plné pochopení neduality a vševědoucnost ve všech aspektech, ne? veškeré vysvobození které existuje je právě vysvobození pocitu založeného na rovnovážnosti. Zde je obsah stejný. Praxe tedy e, u nebo hm? neboli rovnovážnosti pocitů. Není nic jiného než praxe e, e, zrání moudrosti. V tradici Tervána se hmm. ze čtyř božských přibývání mysli, první a poslední, první a čtvrtý, hmm. jsou právě považovány za paramí, hm? dokonalost, aby se ve všech buddhistických tradicích se uznávají tři cesty, hmm k plnému probuzení. Cesta žáků, cesta budy, pro sebe a cesta e, e, plného probuzení Budhy. Sice existuje tradice e, Lotusové sutry a tak dále, podle které e, Opravdový stav věcí je jen stav budhosty, ale eh, normálně všechny tradice uznávají tři druhy plného probuzení. A tyto tři druhy plného probuzení právě spočívají eh, v, eh, v nepřerušené praxi rovnovážnosti pocitů a vědomí. Hm? Nic jiného. Jak v praxi cností, tak v praxi šamata, tak v praxi Vypašená, jak už jsme řekli, toto je vrchol, který dává naplnění těmto praxi. V praxi šamata, která je kterou teď víceméně provozujeme hm, tyto čtyři božské prebytky, striktně řečeno, patří do praxe šamata. Hm jsou obsaženy v praxi šamata. Neodlučitelné od praxe šamata. A ve všech spisech a v vysvětlení v Abhidarně, v sutrách se tak vysvětlují jako praxe šamata. Praxe šamata dle Učení vysudí magy založené na no, patysambina maga hm, a cestě diskriminace, eh, učí, že eh, praxe šamaty má právě tři stádia, hm, které víceméně jsou paralelní k stádiu vypasanové praxe. První stádium je studium nebo praxe za účelem kultivace šamatové nimity, která umožní pohloubení vědomí v objekt, stotožnění vědomí s objektem a nepřetržité podleování v vyvoleném objektu. Tato praxe v sobě vkličuje eh, prašrady, což znamená jasnost a uvolnění. Díky jasnosti a uvolnění. Hm. Eh, Vznikne šamatování nimita a meditující bude mít možnost a schopnost stotožnit se s objektem meditace, splynout s objektem meditace. Toto je první stádium šamaty, tak vysvětluje Patisambidamaga. A tak je tež víceméně. Stejným způsobem je proces šamaty popsán i v ve spisech severního buddhismu. Další stádium je odpoutání se od tohoto stavu. Hm? Stavu prohloubení mysli. Ne. Během stavu samata meditující prožívá štěstí, které přesahuje vše, co normální smysly, pěti smysly může zažít. A je snadné na, to, na, na toto štěstí. Pět. Tedy v praxe odpojení se od tohoto štěstí je se klade obzvlášť důraz právě v buddhistické meditaci. V ostatních školách tento aspekt je těžko nalézt. Další krok, což je cíl. Toto odpoutání se od stavu vyšší blaženosti. Vede tedy k poslednímu stádiu a vlastnímu cíli šamata, což je právě plná rovnovážnost mysli. Dle eh, učení Patisambidamaga tato plná rovnovážnost mysli má tři aspekty, které umožňují eh, to, že se eh, meditující si osvojí praxi šamaty a stane se mu vlastní a neoddělitelná od něho. Hm? První aspekt je aspekt, který je nejdůležitější, kterému se říká anativata sankhara. Anativata sankhara znamená, že veškeré formace hm, vědomí nejsou ani ve stavu prebytku ani ve stavu eh, nedostatku. Hm? Čili v plné rovnováze. Neexistuje žádný stav vědomí, který by byl, eh, kterého by meditující používal příliš. A neexistuje žádný stav vědomí, žádný eh, faktor vědomí, kterého by používal eh, s nedostatkem. Hm? Čili jeho úsilí je v plné rovnováze, neusiluje ani málo, neusiluje ani moc. Hm? Jeho pozornost je v plné rovnováze. Jeho uvědomění je v plné rovnováze. Jeho počítek blaha radosti a plné rovnováze. To je obzvláště důležité v relaci s praxi, kterou jsme prováděli tento týden. Hm? Zkrátka všechny faktory. Vědomí, jak už jsme se zmíněli, vědomí nemůže existovat bez faktorů vědomí. Všechny vědomí, které tvoří naše duševno, jsou ve stavu neprerušené rovnováhy. Toto je stav plného probuzení. A tento stav je, se stane neprerušený jedině, jestliže samata je kombinovaná s praxí vypasaný. Jedině pak se tento stav stane neprerušený. Ale v praxi samaty dosažení tohoto stavu je vlastně konec hm? praxe samaty, cíl praxe samaty. Ale aby tento stav vědomí byl nepřerušený, musí jogím praktikovat vyplašanou. Jinak po tom, co vystoupí z perfektního samády, stále výkyvy v balanci pocitu, v rovnováze pocitu mohou nastat. Čili jediná cesta k perfekci hm? rovnováhy pocitu a rovnováhy vědomí je tedy cesta moudrosti. Hm? Vypasana a moudrost jsou synonymum a nic je moudrost, moudrost je vypasana. A vypasana neznamená, nebo moudrost, co se týče buddhismu, neznamená nic jiného, než plné prožití, ne intelektuální, ale bezprostřední nejáství všech fenoménů. Nejáství všech fenoménů není nic jiného než jejich prázdnota. Jestliže všechny fenomény nepatří já, výsledek znamená co? Všechny tyto fenomény jsou prázdné. V Mahajanové filozofii, ti, kteří se zajímají blíže o buddhismu, zdá se mi, že někteří z nás studovali trochu Mahajanové učení. V Mahajánovém učení, učení se vede obzvláště důraz na dva druhy nejáství. Hm? Osobní nejáství a nejáství fenoménu. Dle filozofie Mahajány Arahat dosáhl plného osobního nejáství, ovšem nedosáhl plného nejáství všech fenoménů. Je to sice trochu protikladné tvrzení, ale má svoje opodstatnění. Potřebuje další rozvoj, ale můj vás Arahat na to, aby dosiahl nejasných všech fenomenů, no potřebuje nějaký další rozvoj, ale boj bozomry. Na to jsou různé interpretace. Arahat normálně, všichni přijmou, arahat jelikož nemá hm, v sobě chtíč, hm, tak dosahuje milování. Dle lotusové sutry arahat po nekonečných kalpách se znovu musí zhodit, až dosáhne stavu budhoství. Hm. Proto Buda předpovídá arhatství v, v Putry. ale to jsou různé v Japonsku obzvláště lutusová sutra, je důležitá v Číně taky, podle učení lotusové sutry existuje a v Mahájání je to, na to je kladen důraz, že Dharmakāya, takzvaná, je stav všech fenoménů a je tež stav budhovství. Proto plné nejáství všech fenoménů je stav buddhy samého. Dharmakāya Buddha ne. Cesta k buddhovství je tež cesta nerozlišování mezi samsárou a nirvánou. Ale to teďko není naše praxe, <laughs> nebudeme o tom mluvit. Později, jestli se zajímáte o buddhismus, můžete. Intelektuální interpretace, je mnoho, ale důležitý je vlastní počítek. Jak si ho člověk vysvětlí, závisí nakonec na něm. Důležité je, aby všichni z nás bezprostředně prožili to, co je nejářství. Ne. Tak... proč tohle to všechno říká, abych e, ukázal na důležitost hm, právě této praxe upekša. Už jsem se zmínil o tom, že v pervádové tradici z těchto čtyř hm, e, božských přebytků meta hm, a upekša první a čtvrtý, hm, rovno vážnost mysli a přátelství, jsou právě dokonalosti, které jsou nezbytné k dosažení budhosti. Bez nich dosažení budhosti není možné. A praxe přátelství ke všem bytostem a praxe e, rovnovážnosti pocitu, hm? musí vzájemně doplňovat. Stejně tak ovšem o praxi soucitu, o praxi eh, radosti. Hm? Čili eh, jogin, který pracuje se čtyřmi prebytky, hm? božskými prebytky pocitu, by si měl uvědomovat ze začátku, je oddělujeme, aby jsme je poznali postupem času a praxi jako vlastně jeden proces. Stejným studenti buddhismu by tež měli poznat, že praxe, e, síla, e, samády, hm, Pragya, hm? praxe e, cností, koncentrace a moudrosti, Není, nejsou tři oddělené věci, ale je jeden proces. Hm? E, cnost nemůže dozrát bez koncentrace a moudrosti, stejně ta koncentrace nemůže dozrát bez snosti a moudrosti. Moudrost tež nemůže dozrát bez koncentrace a nebo neboli morality. Stejné, stejně tak prátelství nemůže dozrát bez soucitu radosti a odpoutání, a to samé můžeme říct o, o, o ostatních prebytcích. Čili se opět jedná o jeden proces kultivace zdravého, nezakaleného pocitu. A tento zdravý, nezakalený pocit není nic jiného, než právě rovnováha Pocitu, o kterých jsme mluvili, který je vlastně cíl buddhistické cesty. To, že nemůžeme praktikovat bez přerušení čistý, nezakalený pocit je právě to, že nechápeme tyto čtyři druhy nezakalených pocitů jako, jako jednotu, které se navzájem napojují. Ovšem, jak jste zjistili sami, objekt, jejich objekt je jiný, jenomže meditující na tyto pocity, i když mění objekt zůstává stále v pocitu čisté. Co to znamená, když je. v přítomnosti někoho, kdo potřebuje pomoc, praktikuje čistou metu, když je v přítomnosti někoho, kdo trpí, praktikuje čistý souci, když je v přítomnosti někoho, kdo eh, eh, si může užívat hm, výhod, po kterých bytosti touží, hm? je v pocitu čisté radosti. Hm? A jestliže v prítomnosti někoho, kdo provozuje zlo, škodí druhým, je v zůstává v pocitu rovnovážnosti, vědomí, Nep? Nezná nenávisti, nezná násilí, a nezná žárlivost, skrblíství a tak dále. Které odstraně právě praxi předešlých cností. Právě díky této praxi čtyř božských pocitů. Buda byl schopen převrátit i své největší nepřátele, hm, ve své žáky. Ti, kteří měli za účel mu škodit, hm. nakonec se stali jeho odanými žáky. Hm. Díky čemu? Díky právě síle těchto čtyř poštích přebytků. Každý, kdo studoval buddhismus, zná příběhy Devadatta. Devadata. Hmm? Devadata byl kdo? Sinovec. Hmm? Sinovec Blízký příbuzný budhi. Devadata v nesčetných minulých životech. Zabil, škodil Budhovi v životech jeho bodhisattvy. A právě na něm se Budha naučil hm? tyto dokonalosti. Je mu v vděčný za <laughs> praxi dokonalostí. Hm? Co to znamená? My, malí jogíni malé prekážky, malá praxe. <laughs> Velcí jogiňi, jako byl Buda v minulých životech, velké prekážky, velká praxe. Přestože v nesčetných minulých životech kde škodil budovy, žárlil na něj. Hm? Nikdy ho Buddha nenáviděl. Nikdy vůči němu neměl zlobu. I v posledním hm? jeho životě, jako Sakyamuni Buddha, hm? Vadata. Několikrát se pokusilo zabít. Hm? Jak slon na poštvá? Jak slon na střelce aby ho zastřelili. Hm? Vše bez úspěchu. Nakonec literatura praví, že když zdeva data se propadly do země, hm? když země se otevřela a pohltila ho, tak jeho poslední slova byla, že e, e, jde pod ochranu huh? Buddhy dávami a sangry. Huh? Buddha předpověděl, že za nesčetné po tom, co se dostane z Avi či pekla, se stane Buddha pro sebe. Huh? Devadata tež ne, ačkoliv byl tak zlý, neobyčejně talentovaný. Hodně právě zlí lidi, jsou tady, používají svůj talent ne pro dobrohy, aby způsobili nesčetné utrpení. Právě člověk má schopnosti zvířat ke zlu a k dobru jsou omezené. Jež to schopnosti člověka ke zlu a dobru jsou neomezené. Hm? Právě proto my jsme někde mezi stavem déva a stavem budy. <laughs> Na každý pát jediná cesta o čisty je právě cesta praxe těchto čistých pocitů a praxe odpojení se. Důležité je pochopit, že právě toto odpojení se je jedině možné touto praxi čistých pocitů. Toto odpojení vyplývá hm, z praxe čistých pocitů. Jiná cesta k cíli buddhistické cesty plné rovnováze pocitů a vědomí není. Hm? Cíli, je důležité, proč jsme, většinou meditace je. E, skoro všichni učí e, metameditaci, hm? ale metameditace též některý z, nás, z vás z nás možná už e, se účastnili několika metakurzů. Hm? a kurzy bývají obzvláště e, oblíbené, hm? učitelé, co se jezdí, učí Meta. Aspoň Libor mě říkal, mnoho z učitelů. A právě je důležité tež poznat spojení této meditace Meta s Karuna, Mudita a Upekša, že jedná se vlastně o jeden proces, očistý pocitu. Tento proces očisty pocitu je právě možný, jedině možný tím, že člověk transcenduje malé vědomí, malé pocity a rozšíří obzor svých pocitů a tím i svého vědomí. Proto, jak už jsme říkali na začátku, tato meditace štyr, božských prebytků je považovaná za speciální samata meditaci. Není to obyčejná ne, samata meditace. To je tež učeno v, v sutrách. Hm? Například ti, co zdá se, že jsou zde studenti, kteří se zajímají o studiu e, sutr, hm? v, v střední sbírce hm? projevu Budhy majíma nikáya, hm? se nachází jeden projev, můžete nalistovat, který se jmenuje Atá Nágaraka Suta. Slišeli jste o tom? Atá Nágaraka je misto, misto, misto, mis je jako maláška. Doslovně to znamená osm měst, osmí městí. Hm? Ale osmí městí, když přeložíš sutra osmí městí, to vydáváme bez vyslovy bojo. A co v té sutě je? <laughs> Teď vám <ho> to vysvětluji. <laughs> Jaroslav už je zvědavý. <laughs> Tato sutra se děje po parimirování buddhy. Hm? Po parimirování buddhy. Znešený Ananda potká jednoho z velkých lajků praktikantů, Tesahre pančangika, hm? který je zmíněn v mnoha sutrách, jako lajk čita a tak dále. To jsou lajci, kteří dosáhli vysoké úrovně ve své meditaci šamata a stali se anágami, což je k arhatství jen malý krok. A tento moudrý laik potká vznešeného Anandu a ptá se ho vznešený Vy jste prožil léta v blízkosti našeho velkého učitele. Jaké cesty do vesmrtnosti Buda učil, když, jaké cesty nejvíce chválil a učil, když byl ještě mezi námi. Vy jste žil léta v jeho přítomnosti, slyšel jste všechny jeho projevy prosím, mějte soucit a dejte mi instrukci o tom, abych já i druzí te, mohli z toho mít prospěch. Ananda povídá eh, drahý lajku, hm? když Buda ještě žil, učil jedenáct bran do nektaru nesmrtelnosti. Jedenáct otevření pro nektar nesmrtelnosti. V hmm? jakých jedenáct? Vypasana v první Diáně, vypasana v druhý Diáně, vypasana v třetí Diáně, vypasana v čtvrté Diáně, vypasana v první diáně v objekt bezforemnosti, hm, což je nekonečný prostor. V druhý diáně neforemnosti, což je nekonečné vědomí. Hm. třetí diáně neforemnosti, což je... A, nevědomí a nevědomí. To je poslední. A to je právě. <laughs> Proč? Ani vnímání, ani nevnímání. Předtím je akým Ajatana. je Ajatana znamená sféra ničeho. Po sfére ničeho je ten nejjemnější objekt, který existuje na světě a to je e, sféra ani vnímání, ani nevnímání. Ha? Nedá se říct o tom, že to je vnímání, nedá se o tom říct. Ani, že je to nevnímání. A proč se Ananda o tom nezmíně? Protože dle komentáru tato, tato sféra je tak jemná hm? a vědomí je tak eh, jemné, že eh, v ní se nedá praktikovat vypašana, Protože obět, vyp... jelikož vnímání je tak jemné, že nedá se nic jasně rozlišit. Hm? podle komentáru jen buddha sám hm? žáci ani moudrý Sariputra nemůže meditovat vypasanu v tomto prohloubení jen buddha sám jehož vědomí je tak jemné může i v této nejhlubší absorpci hm? Z samády se světským objektem, praktikovat Vypasanu, rozlišit agregáty existence a pozorovat jejich vznikání a zanikání v každém momentě. Toto je privilegie Budhy, jehož jemnost, jeho vědomí se nedá s ničím srovnat. Čili sedm, sedm diál, a zbývají čtyři, Což, které čtyři? Ah, no, ja. Metá, <laughs> čtyři brahmaví háry. Hm? Brahmaví háry, teš, jsou diány. Hm? Většinou se praktikuje metá, kauna mudita v třetí diáně a upeká ve čtvrté diáně. Čili jsou diány, tež, ale tyto diány. Tyto absorbce vědomí jsou speciální absorbce. Proč? Protože jsou spojení se speciální moudrostí. Hmm. Máte, a když tam Anan -an, An -an mluvil o těch prvních sedmičánech, vždy to říkal ve spojitosti vypasaná v první, druhý a sedmičánech, ale u těch prahmovihár tam vypasána nebyla zmíněn, a To byla čistě jenom pojmenována jako prána. Též vypasána. Hm? Cesta e, čtyř Vihár nemůže výst k plnému osvobození, jestliže není spojená s praxí. To vysvětluje právě hm. a Meta kterou jsme recitovali. Hm? Vzpomínáte? Praxe Meta není nic jiného, než může jedině uspět a vést k vysvobození hm, pocitu a vědomí, jestliže je spojená s praxi síla, samády a pragya. Pragya hm? je, je pa, moudrost, paně. Moud, moudrost, paně. Hm? Čili karamiyam atta kusaléni jantan santang padam aby sami, To je všecko vysvětluje praxi síla. Hm, na začátku. Ten, kdo touží po eh, santipada, po po přebývání v, v míru, hm? přebývání v míru, prebývání v Niroáně, hm? ten by měl eh, eh, ten by měl být jaký, sako džuchě, džuchě, jak jsem vysvětloval, měl by být, být eh, uprímný, velmi uprímný, sakó, udžúče, suvačo, měl by být eh, eh, letto hm? měl by být sakou s časem sovačou měl by být jemný hm a na by měl by být bez eh, eh, bez eh, no jak se to řekne a, ne ne ne Nenáří. bez píchy hm a Kou, důčesu, důčesu, a když mám málo, měl by s tím být subaroče. Měl by být santuty. Hm? Santuty je, dle eh, je eh, to nej, nejvyšší dosažení. Santuty znamená spokojenost. Hm? Měl by být spokojený ze všem, co má. I když má málo, měl by s tím být spokojený. Subháro měl by být eh, Eh, nenáročný, hm? takže eh, eh, spokojený a nenáročný, to jsou vlastně dvě eh, strany stejné mince. Subaro, Santus a Koloče, Subaroče. A pak čoče neměl by být drzý, hm? vždy by měl brát ohled na druhý. Eh, a pak Lesu, a neměl by, neměl by být lpět na, na, na rodinách to tento projev je vůči mnichům, čili nelpění na rodině to je cnost mnicha samozřejmě. No a pak praxe samata. Hmm? Sabe sata bavatu sukitata nechť všechny bytosti, pak jestliže má tyto cnosti, pak může uspět ve praxe samata a v praxe samata je diktovaná sabbej sata bavatu sukitata, nechť všechny bytosti jsou naplněné štěstí hmm? a teď vysvětluje eh, eh, předtím než tohle řekne ještě Další aspekt morality, že by neměl dělat nic, co by ti, co jsou moudrý, je důležité poznat, ti, co jsou moudrý, ne blbci, hm, jako, <laughs> ti, co jsou moudrý, by mu neměli nikdy vyčítat, co dělá, hm, by neměli mu nikdy e, e, poukázat na jeho nedostatky. Hm? A potom, Může Sabre Satá, to itata, pak může jeho odhodlání, aby všechny bytosti byly ve stavu štěstí, pak může uspět. A co jsou všechny bytosti? Diteva a Adita, ti, co, co vidí a i ti, co nemůže vidět. Hm? Dita Va, je, va Adita, Ječe Dure a va, Vasanti a vidure, Ti, co prodlévají v jeho blízkosti a ti, co prodlévají v nekonečných dálkách. To je právě, co jsme ukázali, těch 12 objektů, víceméně je to samý proces, jenomže jinými slovy, je chuduré a samtyury. Ditáva, joá, sambavé, Ti, co už se narodili a ti, co jsou v procesu narození, he, ještě jsou v brychu matky nebo ve vajíčku a tak dále. Vůtáva, sambavé, sívá. Sabbe, sata, baventu, sukitada, Nechcou všichni he, šťastní, bez výjimky. Ať se jedná he, tež. Ještě k tomu je dodáno, ať jsou velcí, nebo malí, nebo střední, nebo mikroskopické e, e, organismy, nechcou šťastní všichni. Čili není místo na žádnou výjimku. E, I když nás štípe blecha, <laughs> nebo klíště, a třeba jeho e, odstranit, neměli bychom to dělat z se zlobou, ale z meta. <laughs> Když ty vás zavíjeme, ale že na straně Dle je jedna suta, je zajímavá suta Mativa Nikája, kde Buda, Buda tvrdí, že jestliže dva chlapíci vezmou pilu a budou tě řezat pilou na, na dva kusy, jestliže se rozlobíš, nejse žákem Budy. <laughs> <laughs> tak být žákem Budy není tak snadné. <laughs> Ovšem Buda to říká, komu říká to mnichům? A říká to eh, jako eh, Jste povzbuzení k praxi meta. Nená se to brát doslovně. Jestliže bychom to brali doslovně, tak bychom asi nepřežili. <laughs> <laughs> e, e, jak je to potom? No a potom přichází. E, e, ten slavný slavná simile, ale teďko nemluvíme o rovnovážnosti vědomí, překládáme, to necháme možná na někdy jindy, anebo někdy, to překlad Karady a Metasuta, to najdete všude i v češtině. Je to takový v té v tisutě, jakoby která... vypasané? i na konci. Poslední verše je vypasaná. už. Poslední verš je vypasaná. Verš je vypasaná. <laughs> <laughs> Jaký je poslední verš, si pamatuješ? Pono retýty je Ne, ponono ne. Já si to musím zarecitovat pak. <laughs> tak chcete si zarecitovat, yeah. <laughs> kdo se to učil? Tak si zaregistrovám. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Karaniya matta kusalena yantang santang padam abhisammete sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sakuoče, subaroce apak kichoce salahukavuti kavuti santindrioce apak gabo kulesu ananugindo nachakundang samachare kinci je pare upavadeyum Sukhinova khemino hantu sambe Satta bhavantu samata taridachina samatak Bhutati tasava thavarava anava sesa Didhavaye mahantava majima rasaka anakhatulna Yeche vasanti avidure Bhūta va siwa si satta bhavantu sukita ta naparo param nikumbete na atimanye te katanchinam kamci sana patighasanja na anya manya niyam putta manurake. manurakhe. Evampi sabbute sumanasam bhavye aparimana mettan cha sabbaloka manasam bhavye aparimana udangado cha tiryan cha asam badamma veera masapattam titang chaan nisinnova sayanova Yavatasa tasva étam satim madhyateye brahman étam viharam idam ahu a teď panny dittin cha nu paggamāsīlava dasanena sampanno kāme suviñyage dham na hi jātu kratki jak je to Dytinčanu Págama, ten, kdo takto praktikoval šamatu, tímto způsobem, ten Dytinčanu Págama, ten se zbaví všech názorů. Proč se zbaví všech názorů? Protože vidí přímo pravdu. Zbaví se všech názorů. Dytinčanu Págama je cílavá, je vždy má, vždy má morální chování dasané na sampanu je obdaren přímo vizí pravdy a e, kámej suviny jak jdem e, opustil vtíč v sobě a tedy e, na gaba se tedy ne nepůjde nikdy víc do nového luna hm? nového zrození. To je eh, krátká vypasana Bez ní tato praxe eh, čistého pocitu, rovnovážného pocitu. Nemůže být stála. Hm? Teď je čas, jelikož zítra budeme, je poslední den nebo jenom půl dne hm, a budeme mít málo času a budeme se snažit schrnout, hm, co jsme se naučili, tak, e, zbývá trochu času. Jsou nějaké dotazy vůči, e, protože máme málo času. Vůči praktické stránce hm? těchto čtyl eh, božských prebývání, obzvláště posledního? Nech hm? pak už. No. Nech si cítil zase. Zjistil <laughs> <laughs> jsem, že to mají některé lidi taky obzvláště vizualizaci. Někdy se můžou zapojit jakoby oči. A může docházet k určitým účelání nebo k něčemu, což může někdy vyvolat nepříjemný pocit v hlavě určitý tlaky. Jak s tím má člověk zacházet? Jestliže je koncentrace tak oči ve v stavu koncentrace nemají žádnou funkci. To je čistě jenom duševní vědomí. Ne vizuální vědomí. Vizuální vědomí, jak už jsme mluvili o tom dřív, je svou náturou. Hm? Je, je e, roztěkané vědomí. Jestliže e, mysl není ustalená, není nemá jedno bodovost, tak vizuální vědomí je svou naturou roztěkané vědomí. Jestliže nějaká barva je silnější než jiná barva, tak okamžitě mysl poběží k té barvě. Jestliže jeden tvar je jasnější než další tvar, tak mysl okamžitě poběží k tomu jinému tvaru. Pokud mysl nemá jednobodovost a koncentraci, pozornost a uvědomění, nemůže se bránit tomuto procesu. A teď... Jestliže koncentrace ještě není dobrá, tak do toho, když vchází do toho vizuální vědomí, je třeba se uvědomit, že te, v této praxi e, prohloubení vědomí, vizuální vědomí, nemá žádnou funkci. Hm? A člověk to tam nedělá cíleně. Ono to spíš si tak zpětně uvědomí, že pravděpodobně třeba vizualizace těch <laughs> osob, tak tomu docházelo, může to vyvolat nějaký praglavy, tak jak se z toho vyvarovat, jestli... Uvědomit si, uvědomit si, to. Hm? Tím pádem, když, se, když bude lepší koncentrace, okamžitě vidí, že když vizuální vědomí, dobrý meditátor může otev, meditovat s otevrnýma očima a nebudou ho vnější barvy nějak rušit. Hm? v zenu meditaci právě se přímo e, začíná meditovat s otevřeným očima. Ale objekt zde je jiný. Ne? Objekt není. Objekt je e, hledání prázdnoty samotný nebo prázdnota samotná. Jestliže se ponoríš do ty prázdnoty, žádný, e, hluk nebo e, barva je nemůže rušit. Čili začínáš vlastně od konce. Ale e, ve, teravádové meditaci, v klasické meditaci, tím, že se v mysl dosáhne pocitu pohloubení, i když otevřeš oči, nebude tě, nebude tě žádná barva rušit a žádný věm, zrakový věm tě nemůže rušit. Právě teď se snažíš možná o prohloubení mysli, ale vcházej tam ještě zrakové věmy a ty se jim věnuješ. Jestli se jim budeš věnovat, protože tu prohloubení vysly právě tě přestávají tyto smyslové věmy, tě přestávají překážky. Ale aby se tam dostal, musíš s těma překážkama bojovat, nevěnovat se zvukovým věmům světelným věmům, zrakovým věmům a tak dále, ale věnovat se pouze meditačnímu objektu. Meditační objekt je, je vždycky hm? objekt e, e, myšlenkového vědomí, protože jen myšlenkové vědomí může kultivovat koncentraci a módrost. Zrakové vidění nemá žádnou koncentraci a Sluch taky nemá žádnou koncentraci a Koncentracia módros patří jen <kým> hm? myšlenkovému vědomí, jinému vědomí ne, je třeba si to uvědomit. Určitě slova jsem v bohužel na začátku, já nevím jak tomu ostatní, je to doprovázený nějakým věmem, že když si třeba člověk právě jsme se o tom bavili včera, o, včera, o tom nositeli toho slova, že když třeba na začátku člověk řekne na sever, tak chce nechce, u začátečníka se tam objeví jakoby, ten prostor toho severu, to znamená, už je tam nějaký vizuální obraz svý mysli, který je doprovázený cíleně třeba tou afirmací. Tak to znamená, že je, je, je třeba je, absolutně to odpojit od toho, nenechat to, aby nějakým způsobem se to stalo jako důležitý věm. ignorovat to absolutně. Když, to, když se tomu nebudeš věnovat, tak to odejde. Když tomu dáváš pozornost, to, čemu da, dáváš pozornost, to zůstává. To, čemu nedáváš pozornost, to odchází. Hm? Pozornost, jak už jsme řekli, je kormidlo vědomí. To, čemu se věnuješ, to se stává jasným objektem. Když se věnuješ, eh, oku, no tak e, e, vizuální vědomí se stane, stane jasný. To právě nesmíš dělat. Já jenom nevím, jak si mám, když mluvím konkrétně o 12 směrech a budu se jich držet, abych to nezaneřbal. Právě nemáš se jí, <hým> nemáš to bát to, to, <hým> to jsou to je pouze orientace. Hm? nic jiného než orientace, to je prostředek. To můžeme nám doplněný, ještě vlastně při šamati, když člověk se člověk soustředí na tu špičku nosa alebo teda na tu, mesto pod nosom, tak se někdy stalo, že vlastně i ty oči jdu tam dola a se skříží. No to je, to je tež jistý druh eh, eh, špatného zvyku, který je trvalo odbúrať. To, to bude pak rušivá, rušivý faktor. Je třeba si to uvědomit, že v samatové meditaci jako vizuální vědomí nemá žádnou funkci. A když se tomu nebudeš věnovat, když to budeš ignorovat, tak to odejde. Ale když se tomu začneš věnovat a dávat pozor na to, no tak se to stane jasným věmem. A pak tě to bude rušit. Já jsem měl jednoho žáka, hm, když jsem byl v Burmě, obzvláště talentovaného, hm, Jeden Číňan, hm, který meditoval na dech a e, e, měl velmi dobrou koncentraci, neobvykle dobrou koncentraci. A e, dosáhl e, mohl meditovat už čtvrté džány, v tom dechu, ale začal, měl různé vizuál, vizuální e, imprese a začal se jim věnovat. A co se stalo? Ztratil ty své džány a nemohl se toho zbavit, protože se tomu věnoval. A tím pádem byl úplně zoufalý z toho a nevěděl, co dělat, no, tak samozřejmě není možný meditovat na dech dál, protože vždycky se to objevily ty vizuální nějaký dojmy. No, tak musel to obejít jinou meditací, ne, a pak zase se růstal zpátky do žámy. Metá a tak dále. Čili je... Obzář důležité, i když má člověk dobrou koncentraci, si uvědomovat, že ty proces samaty se děje pouze v myšlenkovém vědomí. Smyslový vědomí, jestliže se mu věnuješ, tak se stane rušivý faktor. Když se mu nevěnuješ, tak postupem času tě přestává rušit. Když tě přestává rušit, pak. Postupem času, když ještě pokročuješ, tak i myšlenky tě přestávají rušit. A pak můžeš jít hluboce do pohlubeň. Normálně ti, co začínají v praxi, v vždycky všechno je ruší, jsou frustrované, myšlenky je ruší, myslí si... Když mají hodně myšlenek, že to je špatný, hm? tím pádem je potlačují strašně a jsou frustrovaný z toho, čím je víc potlačují, tím jich je víc, nebo <laughs> to... je právě ten začarovaný kruh, že se věnuješ věci, který se nemáš věnovat. Takže existují myšlenky v samadhi? Ty myšlenky můžou vyvstat jako. Když perfekt, jsi perfektní v Samádii, jako Revata nebo Mogalán, tak už tam nejsou myšlenky. Ale jestliže nejseš perfektní, jako obyčejný meditátor, jako jsme skoro všichni z nás, no, tak myšlenky se můžou jako, jako bublinky se můžou vyjevit a okamžitě zmizí a nebudou tě rušit, protože se jim nevěnuješ. Hmm. Takže pokročilé praxi meta, pak i ty afirmace utišejí, jak v té verbální rovině, tak těch představách úplně, zůstane opravdu jenom ten pocit, který... Nepotřebuje jsem... žádný představy, to máš, protože ty jsi to prožil bezprostředně, tak jaký představy potřeba? Máš, když cokoliv si vybereš za oběd, okamžitě tam meta je, jako když si vzpomeneš na matku, tak tam matka je před tebou, nebo... Nad svýho bratra. Nepotřebuješ nějaké představy. Ty představy jsou k tomu, aby jsi zažil ten bezprostřední pocit. Pak ho můžeš použít vůči libovolnému objektu a máš ho stále k dispozici. Chci se zeptat, jste, jste říkal, že vlastně. To, že se máme ignorovat která ostatní druhý vědomí, jako i smyslové vědomí, mm -hmm. a ten do té vlastně, toho vzduchu, vlastně z 8p, smysle, že to vzduchul vlastně znamená, že je smyslové vědomí, které ze začátku je, jsou to dva, je třeba pochopit, co jsem už vysvětlil, smyslové vědomí neexistuje bez myšlenkového vědomí. Všechny smysly jsou, eh, jsou zakoreněny v myšlenkovém vědomí. Myšlenkové vědomí je kořen hm, všech vědomí. Hm. Ze začátku, jestliže po meditátora na dech, ten eh, tělesný dojem, to je tělesný věd, eh, meditace na dech, jsou dva druhy vědomí. Tělesné vědomí, hm, dotyk těla, hm, což znamená tvrdost, měkost, eh, Plynutí, e, pulzace, hm, což je vítr. Nejsilnější je pulzace, protože striktně řečeno e, e, dech je vítr, element větru. Hm. E, tyto elementy hm, ze začátku jsou e, identifikovány právě e, tělesným vědomím. Tělesné vědomí ale a myšlenkové vědomí ale jdou pohromadě. Hm? Myšle tělesné vědomí pochází z myšlenkového vědomí a zase se e, vystává z myšlenkového vědomí a zase se ponoří do myšlenkového vědomí. Hm? Ty si pamatuješ dojem, který se měl tělesným vědomím, uděláš si koncept a kdo. Koncept je objekt myšlenkového vědomí, ne tělesného vědomí. Hm? Rozumíš? Takže postupem času si uděláš koncept dechu hm? a tento koncept dechu je spolu s tělesným vědomím, ale postupem času, je meditace pokročuje a dostáváš se do hlubších stavů prohloubení, tak to tělesné vědomí jde úplně do pozadí a nakonec úplně zmizí. Dech sám pak v té nejhlubší koncentraci zmizí. Čili eh, eh, jestliže praktikuješ eh, meditaci šamaty musíš se uvědomit, že tvůj koncept, tvůj oběd, je koncept dechu. Mm -hmm. Jestliže... Jestliže tvoje... E, úsilí o jednobodovo smysle úspěje. tak ten koncept dechu se pak stane nimita právě, šamata nimita, která ti dovolí vstup do eh, eh, jemnějších věmů hm? ve sfére eh, rupa, rupa dátu ve sfére jemných jemný forem. Hm? tím pádem můžeš opustit druh vědomí, který nám je vlastní, druh vědomí ovládaného smysly, pěti smysly. Které vědomí ti to umožní Právě vědomí těchto jemných forem. Tato jemná forma se objeví meditací na, právě na tento koncept dechu. Koncept je objekt myšlenkového vědomí, ne tělesného vědomí. Tělesného vědomí. Tělesné vědomí nevnímá koncept, jen myšlenkové vědomí vnímá koncept. Hm? Je to jasný? Mhm. Mm já jsem se chtěla zeptat na nějakého vůzitku, které jsem možná už na začátku, kdy je dobré spojit tyhle čtyři stavy do jedné meditace, jestli třeba je, nevím, je nějakým časovým horizontu, jestli třeba člověk rok by měl dělat ty, ty meditace odděleně a pak to spojit nebo třeba... Nevím, je dobré být, být si vědom těch, to je moudrost, být si vědom těch spojitostí. Hm? A eh, spojovat to intelektuálně, hm? nejdříve no a pak postupem času. Jakmile uspíš, uspíš v jednom objektu koncentrace, tak pak je lehké, když si je v meta, nebo v, v koncentrace na dech, v pohloubení vědomí, tak pak ty ostatní objekty, to je hračka. No je dobrý si je pak výjít z jednoho do druhého. A z jednoho do druhého jdeš a zachováváš stejný, stejnou rovnovážnost pocitu. Pak ti to umožní co? Když že je můžeš použít, jak je potřebuješ. Když seš v přítomnosti někoho, kdo potřebuje pomoc, okamžitě se objeví meta, čistá meta. Když seš v prítomnosti někoho, kdo trpí, okamžitě se objeví soucit. Když jsi v přítomnosti někoho, kdo si užívá své cnosti, jsi okamžitě v přítomnosti radosti, se objeví spontánně tím, že jsi to praktikovala a nebudeš na těch pocitech pět. Čili he, budeš chodit ve světě postupem času jako v perinkách. <laughs> Když jsi v přítomnosti někoho, kdo dělá zlo, hm? tak, se, tak tě to nevyvede z míry. Hm? Kdo dělá něco, co, co škodí jemu, aby to se nevyvede tě to z míry. Vždy pak najdeš ten eh, pocit, který se hodí v dané situaci. To je moudrost. pak se učíš udržet rovnováhnost pocitu v běžném životě, kde musíš pocity stále měnit, že bez toho nemůžeš žít. Máte ještě jednu věc ohledně, jak byste popisoval tu pokračovou praxi Meta. Ta funkce toho vnitřního zraku, na kterou jsem se ptal, tam ale stup, je, je nezbytně nutná, aby tam stoupla v momentě, když si člověk vizualizuje ten obličej třeba učitele? Tam přece, já si to dokážu představit jinak, než že tam stoupá. to je problém. Ty to má děláš nějaký komplikovaný. <laughs> <laughs> ne, já si to říkám, že to, co způsobuje někdy ten problém ty jako vnitřní zrak, ale když si člověk Nejlepší je myslet, týdáví, týdáví, že problém není problém a je to fajn. <laughs> ale jak já můžu sledovat obraz učitele vnitřním zrakem? z vnitřním zrakem. Ale ten zrak právě může taky dělat určitý jakoby tlak, že vnitřní zrak je odraz... To je zajímavý, to ne nemělo by to dělat já, <těk> no, já teda nevím, jakou máte zkušenost, ale já když si něco představuji vnitřním zrakem, tak se mi bohužel někdy do toho jakoby zapojí svaly, okohybný svaly. Pro... <těk> <těk> pro... Pro... Pro... Pro... <těk> <těk> vám to přijde směšné? Jaký no, liš... je jiný důvod, když člověk vnitřním zrakem sleduje, tak mu to udělá ty oči. A když bych si představil učitele hodně blízko, tak mi to může udělat s očima. Tohle jsem myslel jako vnitřní zrak. Nemyslel jsem, že by se zabýval nějakýma barvama, které se mi zjevějí v mysli. No, ten, kdo se zabývá barvama, to je právě e, vizuální e, vědomí. E, myšlenkové vědomí se zabývá konceptem barvy. Ano, tak a s tím obrazem toho učitele, jak to člověk No to je koncept, to není bezprostřední vějem učitého. Mám zavřené oči, ale já si tu vybavu přece ve své mysli to učitele. Já se na něho nedívám. Ale ne vizuálním vědomím, ale myšlenkovým vědomím. Vizuální vědomí tady nemá žádnou funkci. Takže mě Ale ne, když si představit obrázek, ne. tak je to přece vnitřní zrak. Když si představil obrázek, no, vnitřní zrak je zrak konceptu barev. Není, nejsou to zrak. Barev. Není to barvy, které vidíš očima. Oči tady nemají žádnou funkci. Já když se podívám na ten obraz tady, zavřu oči a snažím se ho vizualizovat, tak to vidím ten koncept obrazu, který jsem si vytvořil. Nevidím ten obraz sám. To jo, ale on to nedělá nic oči? Ne? <rý> nedělá, absolutně Absolutně díky. Tak mě to občas rodí ty oči, když si to přestavím. Tak je, tak je, trova si uvědomit, že... Radče si to z to ještě, to ještě, to vy jste, vy jste říkal, že plná rovnovážná mysl má tři aspekty a jmenoval jste ten první nejložitější. a nějaký ty druhý dva. Co? Že plná rovnovážná mysl má tři aspekty. Ma, ano, ma, ten první jste jmenoval jo. a druhý... druhý dva... aspekt je jedna chuť. <laughs> Eka rasa. Co znamená jedna chuť? Jedna chuť znamená jedno osvobození pocitu a vědomí. Není zašpinění. Proč není zašpinění právě díky této eh, rovnovážnosti všech faktorů vědomí? Hm? A eh, třetí faktor je snaha tento stav udržet, která by měla být nepřetržitá. První se jmenuje Anati Vata Sankhara. Anati Vata. Veškeré formace vědomí nejsou ani ve stavu přebytku, ani ve stavu nedostatku. Druhá, jestliže to dosáneš, i když na nějakou dobu, budeš mít chuť, jednu chuť. Co to znamená jedna chuť? Jedna chuť znamená jedno vysvobození pocitu, jedno vysvobození mysli ze všech nečisto. Jestliže dostaneš tuto chuť, pak je třeba pracovat s odhodláním, aby si tuto chuť zachoval a chráně. Tím dosáhneš perfekci v samata. A tato perfekce Pšamata se stane nepřetržitou díky praxi Vipašana. Hm? Je to jasný? Teď je čas na malou přestávku a dáme si meditaci na ukončení. Zítra je poslední den nebo poslední půl den, tak jaký je návrh organizace, Půl dne, co zbývá, je jako obvykle, nebo uděláme nějakou speciální diskuzi, nebo a můžeme mít přání podle programu, mám to pro, se vtával. No, no. Jo, jo, já, já bych měl tak, takový přání, jestli by bylo možno promluvit o e, praktikování v tom denním životě třeba těch deseti dokonalostí. A praktikování v denním životě deseti dokonalostí? E, jako, e, ve smyslu vztah dokonalost, dokonalosti a, a těchto čtyř božských prebytků, nebo v jakém smyslu? To je velký téma, to, to bychom mohli diskutovat, diskutovat, diskutovat. Je lepší vyjasnit jakékoliv problémy praktické jo. v této praxi, pokud Teď jsou. Na, já jsem hlavně námyslel na praktické rady, ne, ne, ne teorie, jako prostě do to, to jsem válka myslela i já trošku tu otázku, už jste mě to ale v té každodenní praxi meditační, jak, jako, jaký jaké perio, periody cítě? právě e, tyhle čtyři brahma Vyháry praktikovat odděleně a kdy třeba se pustit do toho je praktikovat už spolučně. Jo. Je, jestli to není individuální, možná je to, no, kned, kned jo, to... možná každý to má jako jinak, Záleží no, Záleží na, na, na, na, na, na, na, na individuálnosti toho, hm. ale na každý pát je pochopit, ne, že eh, ať se jedná o samády nebo bez samády, v jakékoliv formě ta praxe je vždy pospěšná. A čím více člověk praktikuje, tím více vlastně pročištěje svoje pocity. A pročištění pocitu je ta nej, nejdůležitější praxe vlastně. Ne? A toto počištění pocitu ovšem může jít jenom do hloubky, když je e, e, samatá vypašadná. Ve... ale je prospěšné ve všech formách. Mm. Mm. A je to, co, když mám hodinu na meditaci, je dobrý dělat třeba půl hodiny e, samota a po hodiny vypasana, nebo je lepší dělat vždycky jenom tu hodinu v jednu praxi, nebo je to zase podle... Je lepší dělat hodinu jednu praxi, a když ta... E, když... E, na tom vyvoleném objektu nejde ta praxe dobře, tak použít jiný objekt. Jedná se vlastně o stejný proces. Když nejde dobré praxe na dechu, tak přijít na metu. Když nejde dobré praxe na meta, přejít na dech. A To člověk může dělat. No a jestliže se člověk naučil vypasanu, tak nezapomenout na to vypasanu. Aspoň konceptuálně, že všechno tohle není nic jiného než přechodnost A neul, nelpět na to. Aspoň konceptuálně, v, v Mahajáně právě je nejvíc, největší důraz na konceptuální e, moudrost. Ne tolik na e, bezprostřední vypasání. To je, důraz je spíš na nasamatu, než vypasan. Protože bodhisattva chce zůstat v sapsáhe. A e, opravdový stav věcí není ani utrpení, ani neutrpení. Je pragya paramita. Pragya paramita je prázdnota. Jak utrpení, tak štěstí je jen, jen prázdnota. Nedualismus. Čili, e, Důležitý je konceptuální moudrost, ne tolik bezprostřední eh, požití eh, ty přechodnosti a utrpení přechodnosti. Tady se ta praxe to liší. V podstatě jedná se o stejný proces, o to, eh, rovnováženost, pocitů, nic jiného. A na to je nejlepší právě ty čtyři božské přebývání. Vy používáte, jestli to není součást k vaší praxe, vy používáte málo. No. Ta mala může nějakým způsobem stabilizovat ty praxe, co jsme my tady dělali, nebo je to prostě něco úplně může, jako může, s Ta mála do, dovoluje, že člověk, že mysl netěká ven, hm? mantra nebo jenom se e, si s tím hrát, člověk má jistou pozornost a uvědomění, že mysl neběhá venku. Přesto, obzvláště, když má e, s jednat z lidma, má mnoho... M, co dělat, zůstává se stále koncentrovaný. To, to, to neděláte jenom, když říkáte na manstru? Někdy jo, někdy ne. Ale tím, že se to stane zvyk, už všichni se máli a mysl se koncentruje. Nepotřebuješ se ani nic říkat. Je to jistý zvyk. Jinak mysl běhá tu a tam, a z toho slohu zjí neplechní, tím se to lehká. Ještě ještě jeden, jeden dotaz, jestli můžu. Jenom aspoň, vý, aspoň ve stoučnosti ve vazbě na, tyhle ty, na ty naše praxi. Z, zenovou zkušenost k tomu. Z, jako, já mám představu ze Zenu, že ten zen umožní jakoby, stabilitu, jako, u, u, jaké si ukotvení. Aha. A proto si ho nějak dávám do souvislosti s tou praxi, ale jako no, je, je, je, Zen je vlastně všecko. Zen není nic jiného, než prázdnota. To je jistý prohloubení v prázdnotu. A to je všecko. Zen obsahuje vše, všechny praxe, všecko, co člověk dělá, je, je, by měl být zen. Není nic, co není zen. I na záchodě být <laughs> tady praktikovat zen. To je jistý prohloubení koncept prázdnoty, který se pak nestává koncept, ale stává se přímo zkušenost. Nic jiného. A kdyby to bylo Kdyby to nebylo tak, jako filozofický nebo tak, taková vysoká míra abstrakce a spojil jste to třeba To není abstrakce, to je prostě plná duchopřítomnost u toho, co člověk dělá. To, je, to se hodí na všechno, i na zametání, i na, i na meditaci, i na e, praxi e, e, metáka, runa, vypa, na všechno, není výjimka. Právě proto já jsem dělal toho tréninu jako zen, jeden rok. Náš učitel, dobrý učitel, když jsme pracovali na poli a byli některý z nich, si zvykli na tu práci na poli a rádi začali chodit na pole, pracovat. Já to nenáviděl, to furt jsem chtěl ven, ulýval jsem se, protože já jsem si říkal, tak já jedu do Japonska z Evropy, takovou dálku, abych tady okopával redker, tak to neděkuju. <lýděkujeme> to, ale byly tam ty japonskí měši, kdy si to užívali prostě, kdy to kopali, kopali, kopali, a najednou koukám, přijde k ním ročně a od, od kdy jsi <lýděkujeme> tak když zase já jsem to chtěl meditovat, meditovat, meditovat, tak zase e, e, e, jakože jaký je rozdíl mezi meditací a okopávání, že <laughs> to je, prosím tě, řekni mě, to <laughs> <laughs> prostě do nás zrýpal, tak to já myslím. <laughs> Ještě, jestli třeba může, můžeme to říct až zítra, je, jestli to znáte, ale mě přešlo nějak hezký, kdybyste mnohokrát vloukli lajky řekl příběh dýpamy, jestli ten dýpamy znáte. Čeho? Ty, ty, ty indky, znáte tu Dípamu, Dýpama? Ty indky. Hmm, tak to je zase hinduismus, to je něco jiného. ona byla... Jo, dýpama to z Kalkaty. No, Jo, jo, a no, já tak dobře neznal, no. Jednou, když jsem tam byl na návštěvi ještě za doby studentských, mě vzali, že já jsem byl spojený trochu s tím, s tou bengálskou společností v no, Bodháje tam stavěli chrám, tak jsem ji byl navštívit jednou, ale to bylo někdy no, na začátku 80. let. Práce jsem ji navštívil, moc jako dnes jsem s ní nemluvil. Nebo to. Tedy ona ještě měla manžela a měla děti. Pak i s manželem, zemchal, děti zeměli a taky studovala páli na Karkatské uni univerzitě. Pak právě když ji manžel, ona už jako byla známá v té komunitě bengalský. E, protože byla obzvláště pilná a to. A zvláště jako normální lajička, hm? jako dostala, už měla MA z Páli, hm? ten manžel ji v tom podporoval, bydlela v takovém malém bytě. A tehdy ještě jako měla manžel a pak i manžel zemřel, děti zemřely a ona jako eh, nějakou dobu žila v šoku, pak meditovala intenzivně. Hm? Pak se stala víceméně vůdcem celý ty jako tu očí, sílou ty komunity, pakní Ale když jsem jasný u ní byl, tak to ještě nebylo, tak známa u Teda ještě měla manžela a vlastně vedla šťastný manželský život. pak se všechno zhroutilo a z toho zmoudrila. To byla na předtím. A zítra ještě radím, abyste se věnovali té poslední upěkšá meditaci. A ta úpekšá meditace není snadná. Je třeba, eh, jak jsem říkal, nedá se to odhodláním, je to jistá zkušenost, která zraje. Ale je do dobré s tím projít, nějak hm, si to osvojit a získat tu intuici, hm, jak je to spojený se čistým prátelstvím, čistým soucitem a čistou radostí. Důležité je taky si uvědomovat důležitost tím, že člověk rozšíří hm, e, svůj objekt, hm, e, jak e, překonává své malé pocity. Hm. A od těchto svých malých pocitů člověk právě e, začíná brát odstup. Hm. Na to je právě ta meditace úka. E, hm. Meditace. Ani nelpění, ani neodmítání. Zašpiněné pocity, čisté pocity, všechno by mělo být v rámci této meditace. Ani nelpění, ani neodmítání. Toto je proces zrání pocitu.